a mama i babo ne daju. Samo je pustiš i ona sama rasti. Et. Ne treba je ni podmazivati, ni ti je treba šminkati, ni ti je treba frizirati, sama rasti. Eto, kratak odgovor, kako ćemo pusti brati? Samo je pustiš, ovako digneš ruke i ona razde preko noć. Al babo i mama prave problem. kaže, ne daju, ljuti se. Teško pitanje. Hoće da obri kaže šta da uradim. Danas ćemo govoriti o prioritetima, ako ište ispredavanja skontaž, e to je sam se da. Ako hoćete, a ja ne znam ja, nisam čitao ova pitanja, ja zaista se ne osećam kompetentnim da odgovaram na ta pitanja i tako dalje, a levo ona ne znam šta da uradimo, možda ne bi bilo loše onaj da malo prvo pročitamo, da cenzurišimo, da vidimo ovako duga su pitanja ili šta ćemo, šta ćemo? Hajde reći. U Ma je, da je, da je lako je odgovor da je znat odgovoriti. <laughs> Pitanje je da li je dozorna skraćivati obrve, ne čupati žena, pošto zbog zdravstvenih problema rastu više nego normalne. Allah najbolji zna ako se radi zaista o devijantnoj pojavi, znači islamski činjaci onaj, su dopustili takve slične stvari, ako se radi zaista o devijantnoj pojavi. Kaže, ovdje imamo jedno podugo pitanje, Halalte, moje pitanje je malo opširno. A Kaže, često vidim sestre da pod nikavom dođu u džamiju, a poslije te iste sestre vidim na ulici ili trgovni bez nikava. A kada ih upitam zašto nosi nikavu džami, neke kažu da im to muž traži, a neke govore da im je smeta što se braća zagledaju u njih, da ima laobrst. Koji je vaš stav po ovom pitanju jeli preći ženi da nosi nikab na ulici ili ljudjami jer za mene je to ismijavanje sa propisima islama. Ljepo pitanje braćo moja draga. Ja sam stava da Allah oprosti, ali ja sam znači stava da generalno žene sunnetno stini Ali isto tako čini da žene sunnet nositi nikab. Znači, otvara vrata ženi slobodno da žena onog momenta kada želi evo sunne bilo koji drugi sunne, Da li svaki put lanjamo podivne sunete i jakšamske sunnete. Da li svaki put koristimo mi svak? Da li svaki put se osmijemo bratu kojeg vidimo? Sve su sto suneti. Stotine suneta ostavljamo. Tako i nikab. Nema smetnje da sestra ako smatra da se tada nelagodno osjeća kada krine u džamiju da stavi nikab, a kada ide na ulicu ne stavi. Iako ja lično smatram da je to nelogično, jer smatram da bi naša braća onaj bra braća koja se žele i ne treba gledati tuđe udate žene, ne gledaju oni žene koji su neudate, ali ona s ciljem ženiti bi. Logično je da žena kada izlazi na ulicu i ja sam dosta su me puta vraća pitala to pitanje, kaže primjer, radi idem na baščaršiju sa ženom, gore velika koncentracija ljudi, žena bi stavila nikab, ali ga ne nosi inače, je li to dobro? Svakako da je dobro, bolje da ga stavi jednom nego nikada, jer je to sunet, nekako u praktiku je taj sunet. Tako da je logično, logično je da žena kada izlazi na ulicu gdje je veća koncentracija ljudi, da je tada prioritetnije da stavi nikav. Ali to ne isključuje ako se žena neugodno osjeća e, onog momenta kada dolazi kod braći koji znaju propise i ako neko gleda u nju, nije to uvažena sestru i smijavanje sa vjerom jer je to sunnet Allah najbolje zna. Tako da bilo kada da ga žena stavi, inša ona je u hajru i ona će biti nagrađena za to što je tada uradila. Tako da ona je, inša nema smetnje s tim što ja kažem moj stav je Prvo, to nije smjavanje sa vjerom, nikako, ni podrazno, ali je logično da žena stavlja tako nikav u slučajima kada znači ide na neka veća mjesta gdje su veće koncentracije ljudi, evo na ovakvim družnjima, veoma rijetko braća mogu vidjeti sestre. Allah se putio, napravi put, kažu savjet za omledinu, kako da se ženi. U svakom slučaju kratko ćemo iako smatram da je nešto prioritetnije da govorim a levo pošto ima tu par mladinaca, vidim na predavanju vjerojatno ima tamo i se stara omladinki smatram da je e, u današnji vrijeme kao nikada prije velika potreba da braća stupaju u brak Mi imamo nažalost statusnu to naslijeđe od komunizma. Ljudi kao da ne sate i da ina fakod alađe vešanu pa odgađaju brak pod razno raznim nekim izgovorima. Ovo ne znači treba se oženiti i vodi ženu tamo na Dunav, rasklopi šatori, živi sa njom u šatoru. Treba se izbjeđiti neke uvjete, ali to ne trebaju biti neki uvjeti da čovjek čeka da napravi vilu pa da kupi BMWa novog, pa da odi trip ut, naći tek nakon toga da se ženi. Znači da čovjek obezijedi neke normalne uvjete i da ako da što prije požuri sa sklapanjem braka. Kad kažem što prije, to ne znači da prvu sestruku i sve da je trebao ženti. Znači da požuli generalno, da stupi u brak ako bi se sačuvao od loših pogljeda, jer doista je brak u današnjem vremenu, naročno ko Allah, želšanu podari insanu, hajili suprugu i supruzi hajili insana, zaista je brak veliki znači, veliki spas u današnjem vremenu. E imate sad tu neki savjeta kako tražiti, koga tražiti, koga odabirati, ja sam od tome držao mnoga predavanja, generalno je pravilo moje, koji sam dosta puta ponavljao u braćo, nemojte žuriti kada već počinite upoznavati osobu. Ovo opet ne treba shvatiti pogrešno pa da neko... 16 mjeseci čata sa sestrom na Facebooku i na kraj se ispostavi ona muško, a on žensko. I tako dalje, jer se on njoj predstavio fate, ona njemu se predstavila haaso, i tako dalje. Znači, ako si već vidio sestru kod nekog brata po preporici, otiđi nekoliko puta porazgovaraj. Nemoj dovoditi nikoga da tlanja 16 sati noćni namaz, nemoj ga dovesti, a da nisi sa njim sjeo nekoliko puta. Razgovor otvara mnogi vizije, mnoge poglede da li je osoba sam uvod. da li je osoba za vas ne. Znači nemojte požu, ja znam slučajeva kroz istoriju brat oženi sestru jednom je vidio ili dva put ili možda tri put i onda kad dovede mačku uvreći kad mačka iskoči o šeš šta sam doveo. Znači braćo moja draga nemojte. Možda ta sestra ona je za drugo koji će doći što je za njega hurija. A možda za tebe nije, ili brat koji je došao da te sestro prosi, možda on za neku drugu sestru Ne može bit bolji, ali zato je možda za tvoju prirodu, u smizu za tvoje ponašanje, za tvoje uvjete ne odgovara. I zato nemojte puno požurivati. Rekao sam da me neko pogrešno nesati. Ovo ne znači ašikovanje, ovo ne znači dopisivanje, znači da čovjek treba otići na šarijetski način, sa njom se upoznati, otići kod njenog babi, sjediti sa njom u prisustu njenog brata, pa maka trebalo da odi deset puta i da odi pet puta, ali da to bude konstruktivni raz, da sla jesi mala, jesi velika i to. To nije konstruktivan razgovor. Ja smatram da je dovoljno tri, četiri puta da čovjek odi konstruktivno da vidi da li je to seba za njega ili ne. Ali ako kaže Boga mi še, ne mogu je pročitati, ima šifre žestoke, ne mogu je hakeri prohakovat, otiđi 10 puta dok, š, dok šifre ne popusti. Tako da znači nemojte požurivati. Ali isto tako ako vidiš SEO si pet puta i vidiš klanja se isti haru i vidiš da znači ta osoba iz tebe nemoj odugovlačiti znači onaj pokušajte to privoditi kraju. Halać ima još auto 2 znači Peugeot 407 plavi Bečke Tabuca 42916 i Opel Vectra Italia A e je šest četiri dva p, p. vas hitno da se stone jer ima neki arab se buni da Allah oprosi imamo ovdje jedno standardno pitanje, jel dozvodno ženi od 60 godina ići bez mahrema na hađ na to pitanje vam je odgovorio še safetu svojim fetvama Djumuru Leme je smatrana da žena ne može ići na hađ bez mahrema i to je stav zvanični naših anefijskog meseba, to što se kod nas praktikuje bošnjački meseb, to je nešto drugo Kaži selam aleikum, skoro sam naišl na sliku ovakvu. Pa sad ima ovakvu skica. Jedan čovjek, jedna žena, dobro. Jedan čovjek, dvije žene, bolji. Jedan čovjek, tri žene, skoro najbolji. Jedan čovjek, četiri žene, perfekt. Htjela <laughs> e, sam da pitan da li jedan čovjek mora imati četiri žene da upotpuni svoj iman, skroz. Za mene je to uvrijeda jer ga odgajam jer ja odgajam djecu našu budućiju, muđahide, hafize i ostalo, inša moram klanjati činiti mužo sretnim, jeli čovjek musliman može isto biti najsretniji s jednom ženom. Mislim da ovaj diagram, onaj, kako se zove, to je nečije svatanje vjeri, nije, znači je oboveza da čovjek ima četiri žene, može biti svetan sa jednom ženom, više ženstvo je vezano za potrebe, vezano je za vrijeme, prostor, znači čovjek ako ima m, mogućnost, tako osjeti potrebu, znači šarijetski je da se oženi više puta, ali da neko vezuje potpuno imana, kao što se kod nas dosta puta prodaje magla tim nekim sestricama koji je tamo dosta vreme provodi na Facebooku pa je dođe neki jahi i prodaje maglu, sestro u ime Allaha, ko ćeš da upotpuniš iman i ako si prava sunika ti treba da se udaš kao druga žena, ostavi Bošnjake, ostavi to. Onaj to je samo priča za malu djecu. Čovjek može biti potpuno imana i sa jednom ženom svakako, ali znači isto tako to ne negira, znači da čovjek se oženi više puta ako ima zatim potrebu. Ja ne bi sa to je duga tema o višeženstvu na našim prostorima, koliko je to uspješno, koliko nije uspješno, koliko ljudi svataju šta je višeženstvo, da li je višeženstvo samo imati dvije žene i da se zoveš ja sam onaješ što imam dvije žene ili je to dva problema dodatna ja bi svako ko želi da se oženi drugi put upitao koliko tvoja djeca iz prvog braka znaju Kur'ana koliko im vremena posvećuješ, koliko si odgojio svoju suprugu, koliko puta obilaziš mamu i babu i punca i punicu jer sad će ti doći još jedna žena imaćeš jednog punca, on nema punca jer on mu tu ženu i tako nema punca nema punci, nema rodbini, nema ničega i mnogo drugih belaja, ali oko hoće da se ženi, da bi to više ženstvo bilo prikazano u najljepšem ruhu islamskom onda će imat još jednu punca, još jednu punicu još jednu rodbinu ženinu imat ćeš još djeci, imat ćeš jednu, još jednu za, ženu za odgajanje imat ćeš još vremena kom je posvećivati ako to sve si shvatio i možeš valahi, ja se divim i drago mi da imamo takvi braći Zaista mi je drago, znači da neko u potpuni sunet Božje postanika, lih se ljato o nam na najbolji način. Ali da se neko samo izigrava sa čašću naših sestara, pa oženi ženu 15 dana tamo nekim tajnim, polujavnim brakom i onda nakon 15 dana je šutni onaj, mislim da mnogi, nažalost, imamo lijepi primjera, ali su rijetki, Velik broj naših višeženstava nije ispravno svaćen i nije opravda ono što se očekuje, jer ja sam ubijeđen da ljudi pristupaju višeženstvu, a nisu svjesni šta je višeženstvo. Znači ja sam rekao, ako nisi odgojio svoju prvu ženu i svoju prvu djecu i zakazuo si kod nami i kod babi i punca i punici i djeca oči da budu ekrani zato što i babu nikad ne vidi, Mislim da je dovoljno to insanu, zulma i da ne mora sebi još dodatni zulom pravi da dovede još jednu ženu i da ima još kom je zulma činiti. Ali opet ponavljam da mi neko ne izreže ovo iz konteksta, višeženstvo je dozvoljeno, onaj ko ima uvjete, onaj ko ima potrebe. Nažalost, cijeli groj ljudi ulazi u višeženstvo, ja da ga upitam fikske propise koji proizilazi iz višeženstva... Nikad Antoni ima gdje pročitati jer mi na bosanskom jeziku nemamo ništa napisano o uvjetima više višenženstva barko kojem poznato. Tako da onaj čovjek koji ima potrebu, ima uvjete, nema nikakve smetnje, znači da se oženi, a veziva to za potpunost imana, to nema nikakve veze. Je li dozvoljeno nositi hlače široke sa tunikom? Je li uopšte dozvoljeno? Je li uopšte dozvoljeno? Koji su propisi nošenja za žene? E, mislim da je ovo pitanje opširno, ali generalno gledano hlače Allah najbolje zna žena ako bi hlače nosila u kući, pogotovo onaj kako se zove, ako cilja time uh, uljepšavanje svojom mužu, inšala bizna ne bi trebalo da bude problem. Što se tiče iznošenja napolje, ko što je rekao naši Safet Kuzović, može nositi napolje svakako, samo ako preko toga bude jedan veliki džilbal koji ne vidi se ispod njega hlače. Onaj, ako nema hlača, onda žena ne smije da izlasi u hlačama, pa makar preko njih bila velika tunika, ali već onaj kak se zove, žena je pokrila, stavila mahramu, ako već nosi tuniku, zašto da te hlačine zamijeni jednom lijepom, onaj širokom suknjom i svi problemi će nestati. Allah najbolji zna, pogotovo ovdje na zapadu, naši veliki učenjaci tanišnjeg duoba, kažu da nije uvijek da žena, da bi njen hijab bio validan da mora nositi džilbab. Ja smatram da je najbolje da žena nosi džilbab. Ali isto tako sestra koja je negdje radi, zapošljena e, djecu, možda su u autu u lagodnji osjeća kada nije u džilbabu, da žena nosi jednu veliku široku tuniku i da dole nosi, nosi jednu dobru široku suknju i gore nosi mahram u propisnog učenu, ja smatram da je taj hijab potpun i da nema nikakve smetnje naroči, to na zapadu, da su muslimani nedijetko znači izloženi razno raznim nekim pritiscima iako će tu imati pritisak znači onaj ali svakako ako nema potrebi ipak jedan veliki džilbab koji će znači zaštiti ženu od svih pogleda je kvalitetniji ili bolji kaže dok e, nisam bila u islamu e, sam bila otkrivena i s tim zaradila svoju penziju jeli to halal pare ili ne Halal pare ne vezuju se nikako za pokrivanje na otkrivanje ako je insan halal zaradio penziju, ne vezuje se znači uopšte zato da li je period u kojem je žena zaradjavila penziju bila pokrivena ili ne. Ima li žena pravo rastati se od muža ako je udara? Žena se nema pravo rastati od muža nikad, ali ima pravo tražiti razvod braka od muža. Udaranje ženi je validan razlog Znači da žena sjedni s mužem da razgovara i da mu kaži znači udaranje koje nije, znači braću moja draga, ovi termini su ovdje znači nedefinisani. Ja znam šta u većinskim slučajevima znači uđe udranje, tu znači da žena bude vreća za boksanje i da znači svaki dan broji šljive po glavi. Normalna stvar kada to šerijat u tom slučaju ne bi dozvolio da žena ima pravo razoda braka, tu se smatrala znači onaj manjkavost pri islamu, a islam nima manjkavosti. Ona tako da ako to prelazi granice onoga što je islam dozvolio žena ima pravo u tom slučaju da traži razlog braka, ali zapamte uđi pošto imamo sad razno razne i dole priče pobosni, moramo znati braćo moje draga, se žena sama ne može razvesti. Ali fala Allahu vjera je potpuna, ima način kako žena može da se razvede od muža, da traži rasta braka. Ako muž odbije da je razvede, razvješ će neko drugi, ali ne može sama žena ko što se nama dešavalo često, ne sad samo vezano za ovaj neka zadnja dešavanja u bosni, se dešava žena kaže ja sam mogla ja sam razvedena. Nisi razvedena. Tebe ili će razvesti, ako imaš valinan razlog, ili to mora neko drugi preuzjeti. Ali žena sebe ne može nikako razvesti. To, to znači zapamtite, ne, ko što nema opcije da čovjek može ostaviti namaz, nema opcije da se žena može razvesti. Niti žena može ženu udati. Tu nema opcije, tu tu zapamtite, znači u šerijetu žena ne može biti staratelj nikak, niti se može razvesti, ali vjera je potpuna. To ne znači sjedi i 100 godina nek nek te gruha, znači samo šuti, to nije. Znači postoji na postoji ispravni validni načini kako žena da se razvede od muža, ali udaranje žene je znači, ona je kako se zove, kako je to prisutno na našim podnebljima, je validan razlog da žena kaže mužu, ili ćeš nastaviti tako ili ćeš mi dati razvod braka. Šta je sa onom braćom što tjeraju djecu iz džamije, sa pitanjem kao što si došao u tim hlačama i tako dalje, sa takvim nebitnim stvarima su otjerana djeca iz džamije, neki idu sada po kafićima. Juče smo govorili na toj temi, braću moja draga, naročito današnje vrijeme djeci treba to tolerisati mnogo toga fala sveištim alau da ta djeca hoće doći kod nas u džamiju da ne imaju straha od džamije da vole džamiju i djeca su uvijek bila djeca normalno e, isto tako to ne znači ajmo mi klanjati puštamo djecu da radi šta hoće ja smatram da dosta puta starih zakažu. ako imamo djecu u džamiji rasporećemo i u safovima između muškaraca nišmo im dozvol da se smiju i tako dalje ali istiravati samo zato što je djete došlo u nekim laćama to je za mene znači više nego smiješna stvar Šeo Semin je navodio dosta puta u svojim knjigama kako je to na njega ostavilo velikog traga što ga je jedne prilike čovjek, on došao kao malo djete, sjeo u prvi saf i došao je neki stari djedo, istjero ga iz prvog safa kao mala djeca ne mogu u prvi saf. I on dosta puta poslije kroz fik govorio, čutim pitam tim uvijek govorio, kada malo djete koji svjesno zna klanjati ispravno namaz, znači šest, sedam, osam godina i zauzme prvi saf, Nema ga pravo niko pomjeriti. On je najpreći da tu, kaže, ostani. Koliko je, on je to čitav život spominjio i nama su njegovi učenici spominjali, kaže, koliko je to njega pogodilo u životu, što je taj neki stari dido njega, jer on je, znači, bio od malena, veliki, znači, ljubitelj i islama, došao prvi saf i, kaže, isjerao iz prvog safa i, kaže, umro je, to nije nikad zaboravio. Pogledajte, možeš napraviti nešto što će što će biti razlogom da taj Insan odi u kafanu i da čita život sveštenik ne vrati u džamiju, a uradio što na džehlu. Uradio si zato, pričamo moja draga, pričati ovjeri, davati fet, to je fetva koja je praktičnog primjera. Ne znaš uti, ako nisi u džamiji efendija ili neko zadužen za red uti, može ako vidiš nešto na nekom i možeš kazati nekom redaru, nekomi koji zaduž kaže, ja mislim da ovo nije dobro, da vi to rješite. Ali da svako rješava i da svako bude šef I da svako tumači vjeru, znači možemo napraviti veliki problem. Želim se vratiti za Bosnu, imam kuću završenu, ne imam, nemamo duga, imamo dovoljno da možemo ja i žena fino živjeti tamo, a djeca odrasla su i živje, živjela bi u Austriji, ali žena sada neće da ide nazad sa mnom. I kaže, ostaće sa djecom, a ja sam ako hoću mogu ići. A ba ekstra ekstra, bi žena ti je šef i to je tu, nema šta više. <laughs> Fino ti kaže, hoćeš ići a na Bibli, hoćeš ostati ovdje, kod mene ostani. Zato što mi tu našu dobrotu nekad žene znaju zlopotrebiti. Dragi moj brate, ti imaš razlog braka u svakom pogledu. Ja neću sad da vam se miješam ovdje u vašu državu i vaši stanje. Znači, naše sestre nekad shvataju da mora muž zivjeti sa sestrom. Čovjek ima pravo da razvede ženu, ovo, nemoj da neko shvati pogrešno, jer ja, ja znam kako ljudi, kako ljudi pogrešno shvataju pitanja, ali osnovi čovjek ima pravo da razvede ženu kada hoće. što kada ima velik problem, ja ženu hoću da idem tu, ti vidi ako hoćeš, razligu. Možda mu je još rekla na nekoj Sarajevskoj, onaj dole šibicarskoj fori, razligu, idi ba, voz. Ali svakako treba isto ovdje pitanje vratiti na kompromis. Ali ja vidim da je kompromis da bude po ženinom, to je kompromis. Naci treba razgovor, treba se pokušati dogovoriti, ali isto tako znači onaj žena treba da uvaži onaj kak se zove mužev, muževu želju. Ja lično smatram da tu treba malo dogovora, treba da to da se nađi neki kompromis da se ljud dogovori, ali žena koja nije uslovila mužu, može se desiti jedna opcija u šerijetu da žena se uda i kaži mužu ja se udajem za tebe pod uvjetom da me nećeš iz mog grada nikad voditi da me nećeš voditi iz babini kući ako ćeš negdje ići u inostranstvo ja ostajem ovdi tada je muž obaveza ispuniti taj uvjet a la koji to klasični standardni brak u kojem nema nikakvih uvjeta žena treba da bude sa svojim mužem Kaže ja i žena smo prestali pušiti 95. Tako naša djeca nikada nisu zapadla sa cigarom, ali sada, sin 19, pušite hoće i u kući pa ženamu mu pusti kad mene nema standardno. A kada, mu, a kada sam tu samo se svađam oko toga, izbacio bih oboje najradije. <laughs> To su, braće moja draga, samo naše stvarnosti. Ovo sve naša stvarnost. Ja sam neki dan čuo za jednu priču jednog finog insana. Čerka mu ide u školu i babo ne zna, ali kaže, mama, znaš, ja da govorim opisu čovjeka kako ne bi shvatili ko je dole iz Bosne. Ugledan insan, fina, ili insani i Hanuma je pokrivena i nosi nikam i sve. Čerka ide u neku školu. Ona će upisati hor, ali nek babo kaže, ne zna, ali mama zna. Čekaj, draga moja mama, Šta je tebi cilj kako mama može dozvoliti svom sinu da puši u kući? Kad nema babi. Jel to on, jel to on pije vodu, jel ta cigara njemu halal ili to nešto on radi što je dozvoljeno? Znači ta mama treba da zna da to djete ubija sebe, ubija imetak da radi haram i mama mu amina na njegov haram. Ali sine kad nema babi ti taj haram našlukaj se. Gdje je mama, gdje je odgajateljica, gdje je hadis Božijeg poslanika, svi ćete pitan, piti pitanje u svome podaništu, pa će žena piti pitana za svoju djecu. Jer smo učinje citirali hadis gdje Božijeg poslanika kaže, kom je god Allah povjeri neko podaništo pa on to pro ne vjeri, zabranjem mu dženet, hadis u Buhari. Ne mogu da shvatim to, znači samo nam je Islam kad je babo tu, nema babe, Islam istekom rok upotrebi. Tako da i učesno spominjali, znači čovjek musliman svoju kuću treba da uredi na način da u, u kući muslimanskoj ne treba nekom pada na pamet da duhani. Sad imamo drugu metodu, znači izbaciti neke stvar to je znači predaleko čovjek treba da da do znanja ljudima koji dolazi kod njega da je to kuća u kojoj se ne korisni, konzumira duhan. Duhan znači ubija zdravlje. Zašto na kutijama cigara sada obavezno svi piše duhan ubija? Gel vi mislite da je to reklama za firme duhan ubija? Ima li neka firma da voli stat na svoj artikel da da to ubija? Moraju staviti zato što je to toliko štetno. Duhan računam, moja draga, ubija zdravlje, troši i imetak. Na kraj krevata to je moja privatna kuća, ja unoj halal stvar mogu zabraniti. Halal stvar. Da dođe neko i hoće da pije vodu, ja mu kažem izvini, u mene se ta voda ne može pit. Hoćeš privatno, hoćeš nećeš izlaz mi iz kući. Kamoli nešto što je haram. Tako da onaj Mislim da je to jasno. Imam sina 16 godina, ovo ćemo preskočiti. Pitanje viza, to pitajte še je Safjeta, ja nisam skručan za vizi. ja on te nakon ta. Kaže, sin hoće da mi se ženi i ta izebrana već sada u toku zaruke uslovljava da neće da živi sa nama, od i majkom. Iako nam je stan prostran i inkomutan, ali ona uslovljava da neće da ima brigu oko nas. Pod staro što se... Tačno je, žena ima pravo ne da uslovi. U osnovi je obaveza da muž kada čovjeka se ženi, da ima posebnu kuću u kojoj će živjeti njegova žena, sa njim, a da u posebnoj kući žive njegov irotelj. To je osnova. Tako treba da budi. Ta hanuma nova koja dolazi, ako odustani od tog uslova i kaže nema vezi, ja ću živjeti sa tvojima, to je znači ilhamdulillah nijamet i može živjeti. Ali nije obaveza ima pravo da mu uvjeti, odnosno ne trebamo ni uvjetu, a to tako treba da budi. E, Otac i majka ne trebi da se ljute zbog toga, Allah najbolje zna možda je u tome i hajr, znači tako da njeno pravo je validno da traži, da živi zasebno. E, njoj, ajde da kažemo sad, ta obaveza, znači onaj pomaganja njima i nepomaganja, nije obaveza, ali ima nešto što se u šerijatu zove, znači nešto što ne nedoliči da se ostavi znači taj tvoj muž tj. budući ženi, znači on ima svoje roditelje i svakako izmetnim roditeljima će sigurno kod njega ajde kažemo, onaj, izazvati lijepe, znači ih osjećaj tako da žena, onaj, kak se zove, svakako nije loše da pomogni svome mužu u njegovih roditelja, ali znači da stanuje tu, nije obaveza i čak što više ima potpuno pravo da iziskuju od svog muža da stanuju zajedno. Ali ako odustane od tog prava i kaže ja odustajem živim sa, sa svojima, ja lično ja lično svim braći Znači, nevizano za ovu pitanje, svoji svoj braći koji se ženi i ko ima uvjete, poštuju babu i mamu svaki dan imiti, ali ako imaš uvjete, u posebnoj kući živi ti i tvoja supruga, ako možeš naći u istoj zgradi, na poseb, na, na, ali posebna vrata i poseban stan. Jer, vjerujte, braću moja draga, mnogi, mnogi, mnogi, mnogi problemi nastaju u porodicama gdje se živi u zajednici, naročito ako mlada i muž, znači, su mlađi i u smislu malo više prate islam i šta ja znam neke stvari, dolazi tu do mnogih problema, tako da smatram, onaj, ja sam lično savjetoval mnogu, mnogu braću kada se žele ženti, ako mogu to vezbijeti sebi, da će se spasiti mnogih problema, naročito ako su roteli, ono pod navodnim znacima, džalikove ne praktikuju vjeru, tada je tu skoro vid obavezine. Kaže, imam nije sestru kada završava studije, pa dali ona može da mi uslovi bra pod ušlovom da nakon studije ja moram pustiti zaposli i da ona, da ona tako ima lični dohodak. To je validan uvjet ako pristaneš na njega ispodnika. Znači žena koja ne uvjetuje ništa čovjek ima pravo da kaže ti si moja žena, ja hoću da budiš domačica i hoću da, da nam odgajaš djecu, ima pravo. Ali ako mu ona prije braka uvjetu i kaže ja hoću kada zavšim studije, da mi pustiš da radim i on kaže može, onda treba da ispuni taj uvjet. Da li je u haremu toko namaza dozvom gledati u keabu, dozvom gledati u keabu. Allah se nagradio nadam se da je onaj blizu namaza, Evo. Hvodite će nam kazati šta nas čeka dalje. Če, Šejih, džezak, tlaha ilu na ovome svemu. Primak što ovdje samo pa napomina, ja vam zamolio da ne ostavljate sokove imiti da ih pijete ovdje, da se ne bi prosluno na tepih, jer direktor, kao što sam ja vam naporan, ovaj, malo je i on težak što se tiče toga. Usam da ja kažem nešto po tom pitanju. Izvimite što se miješam, braću moja draga, ovo je veliki nijamet i velika blagodas nam ljudi uslu, ustupili ove prostorije. Tako nemojte da se uopšte, znači, oko toga trebamo ono, u smislu kao nešto puno pojašnjavati. Pravilo je ne treba ovdje ništa unositi i završena stvar. Ljudi su nam dali ovakve prostorije koje bi nas možda i koštali, možda na drugom mjestu bi našli tijesno, neadekvatno, družimo se, toplo nam, lijepo nam, imamo svu tehnologiju koja nam je potrebna, imamo parkinge za auta i to što su nam dali je velika blagodat, veliki njemet koji treba cijeniti i ne trebamo sebi sa nekim postupcima, zatvoriti vrata za neko sljedeći dolazak naših šeja safeta ili nekog drugog da možemo znači opet sutra ljudima s obrazom doći reći mi ponovo ovdje da dođemo i da nam ponovo daju zato što smo lijepo se pokazali sad možemo jednom napraviti belaj i možemo time sebi zatvoriti mnogo puta vrata tako da su to stvari braćo moja pogotovo nama na zapadu toliko treba da bude jasne, ko što ne možemo bacati papiriće po putu ovdje je pravilo ponašanja ne treba unositi sokove mi bogami u saudijskoj arabiji znamo biti određim džamijama sedimo od sabah do podne čitamo Buhariju Ne smije niko unijeti, a kod njih je to nemogući izvesti, ali niko ne unese. Kad mi tamođe nema nikakvog nereda, moramo ispoštati ovdje to 10 puta lakši. Hvala, ten grad. Inšana posljedna maza odmah ovdje, da bi što više se okoristilo širje. Rezak, Ako širje odmah.